22. fejezet Ott Aratap alapvető életérzését, a józan belenyugvást, a pillanatnyi sajnálkozás persze nem tudta érvényteleníteni. Kis ideig most ő is olyan volt, mint az apja. Az elmúlt hetekben ő is hajóhadat vezetett a Kán ellenségei ellen csak hogy ezek már elfajzott idők voltak. Ott, ahol egy lázadó világ lehetett volna, nem volt semmi. Nincsenek a kánnak ellenségei, és nincsenek legyőzendő világok. Maradt továbbra is királyi biztosnak, aki a jövőben is az apró cseprő zavarok elsimítására lesz kárhoztatva. Ennél többet nem várhat. A sajnálkozás azonban haszontalan érzelem. Nem lesz belőle semmi. Úgy van, mondta. Nincs lázadó világ. Leült és intett Byronnak, hogy üljön le ő is. Beszélni akarok magával, mondta. A fiatalember komolyan nézett rá, és Aratap egy pillanatra meglepetten gondolt rá, hogy alig egy hónapja találkoztak először. A fiú most öregebb volt, nem csupán egy hónappal, és elmúlt belőle minden félelem. Ez már a hanyatlás jelen állam, Vajon hányan vagyunk, akik olykor megszerettünk egy-egy alapfalónkat? Vajon hányan kívántunk jót nekik? Elengedem az igazgatót és a lányát. Természetesen ez a politikailag okos megoldás, és amúgy politikailag elkerülhetetlen megoldás. Azt hiszem, már most elengedem őket. Menjenek vissza a könyörtelen fedélzetén. Visszavinné őket? Szabadon enged. – Igen. – Miért? – Megmentette a hajómat meg az életemet. – Kétlem, hogy államügyekben a személyes hálának szerepe volna a cselekedeteiben. Aratap nehezen tudta megállni, hogy jó ízűen elne nevesse magát. Tényleg kedvelte a fiút. – Akkor mondok egy másik okot. Addig, amíg a Kán elleni nagyszabású összeesküvést akartam földeríteni, maga veszélyes ember volt. Amikor kiderült, hogy szó sincs nagyszabású összeesküvésről, hogy az egész csak egy lingeni ármány, amelynek a vezére halott, attól kezdve már nem maga volt a veszélyes ember. Veszélyes az lenne, ha magát vagy akár a lingeni bíróság bíróságeli állítanánk. A tárgyalásokat lingeni bíróságok folytatnák le, ennél fogva nem gyakorolhatnánk felettük teljes ellenőrzést. Nyilván szóba kerülne az úgynevezett lázadó világ, és bár ilyen nem létezik, a tiranni alattvalók fele elhinné, hogy ilyesmi lehetséges, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fúja a szél, s hogy ez reményt ébresztene bennük a jövőre nézve. A tiran birodalom az évszázad végéig nem szabadulna meg a lázadás szellemétől. Ezek szerint minnyájunkat szabadon enged? Nem lesz az kimondottan szabadság, mivel egyikőjük sem a barátunk. A lingennel a magunk módján kötünk majd egyességet, és a következő felelős rá fog jönni, hogy az eddiginél szorosabb szálakkal kötődik a kánsághoz. Megszűnik a szövetséges állam státusza, és a bírósági tárgyalások, beleértve a lingenieket is, a jövőben nem feltétlenül lingeni bíróságokon folynak majd. Az összeesküvés résztvevői, természetesen azok is, akik pillanatnyilag a kezünkben vannak, a tiránhoz közelebbeső világokra lesznek száműzve, ahol nem árthatnak nekünk. Ön például nem térhet vissza a Nefeloszra, és ne is reménykedjék, hogy visszakapja a gazdaságát. A ródia lesz a tartózkodási helye, akár csak Risszett ezredesnek. Nagyszerű, nyugtázta a dolgot Byron. De mi lesz Lady Artemisia házasságával? Szeretné, ha nem lenne belőle semmi? Tudnia kell, hogy szeretnék összeházasodni. Egyszer mondott valami olyasmit, miszerint van rám mód hogy leállítsák ezt a dolgot. Akkor azt mondtam, megpróbálok tenni valamit. Hogy is szól az a régi mondás? A szerelmesek és a diplomaták hazugságai megbocsáthatók. De igenis van rám mód biztos. Csak annyit kell tudatni a kánnal, hogy egy befolyásos udvari embert bizonyos nagyratörő szándékok is vezethetnek arra, hogy be akarjon házasodni egy fontos alatvalói családba. Egy ambíciózus tiran épp úgy az élére állhat egy alatvalói lázadásnak, mint egy ambíciózus lingeni. ez ezúttal valóban elnevette magát. Hát maga úgy okoskodik, mintha közülünk való volna. De ez a dolg mégsem fog menni. Elfogad tőlem egy tanácsot? Mi lenne az? Vegye el maga, de gyorsan. Ami egyszer megtörtént, azt az adott körülmények között már nehéz lesz meg nem történté tenni. Pohangnak meg majd csak találunk egy másik nőt. Byron habozott, aztán kezet nyújtott. Köszönöm, szír. Aratap elfogadta a kezet hangot egyébként sem kedvelem különösebben, de azért van itt még valami, amit nem szabad elfelejtenie. Ne engedje, hogy a nagyra tév tévútra vezesse. A feleségül veszi is az igazgató lányát, maga sohasem lesz igazgató. Nem az a típus, akire nekünk szükségünk van. Aratap a képernyőn keresztül figyelte az egyre zsugorodó könyörtelent, és boldog volt, hogy a döntés megszületett. A fiatalember szabad volt, az üzenet pedig a szubtéren át, a tirán felé tartott. Androsz őrnagyot kétségtelenül megüti a guta, és az udvarnál nem lesz olyan hibbant ember, aki a királyi biztosságból való felmentését követelni. Ha kell, elutazik a tiránra. Valahogy kieszközöl egy kihallgatást a kánnál, aki meg fogja hallgatni. A tények ismeretében a királyok királya világosan fogja látni, hogy nem tehetett mást, és ezek után ki fogja tudni védeni ellenségei minden ármánykodását. A könyörtelen addigra már csak egy fényes pont volt, alig megkülönböztethető a többi csillagtól, melyek most, hogy kifelé tartottak a csillagködből, kezdtek megsűrűsödni körülöttük. Ridzet a képernyőn figyelte az egyre zsugorodó tirán zászlós hajót. Szóval elenged bennünket, mondta. Tudja, ha minden tiran ilyen lenne, Isten úgyse beállnék hozzájuk. Tulajdonképpen zavarban is vagyok. Volt egy határozott elképzelésem arról, hogy milyenek a tirannok, de ő nem illik ebbe a képbe. Maga szerint hallja, amit beszélünk? Byron beállította az automata karokat, aztán megfordult a pilóta székben. Nem, természetesen nem. Követhet bennünket a hipertéren át, ahogy megtette korábban, de nem hiszem, hogy kémsugarat tudna állítani ránk. Emlékszik, amikor először elkapott bennünket? Csak annyit tudott rólunk, amennyit a negyedik bolygón kihallgatott. Többet nem. Újját a szájára téve, Artemisia lépett a pilóta fülkébe. Ne olyan hangosan! Azt hiszem, ellutt. Ugye, bájron nem sokára megérkezünk a ródiára. Egy ugrással megcsináljuk, Árta. Aratabb kiszámította nekünk. – Kezed kell mosnom, szólt Rizzett. Nézték, ahogy elmegy, s aztán a lány egy ugrással Byron karjába vetette magát. A fiú könnyedén megcsókolta a homlokát és a szemét, majd szorosabban magához ölelte, és a száját is megcsókolta. Ez mindaddig tartott, míg el nem fogyott a levegőjük. – Nagyon szeretlek. – Én jobban szeretlek, mint ahogy el tudom mondani. Az ezután következő beszélgetés épp oly kevésbé volt eredeti, mint az imént elhangzottak, de ők továbbra is beérték vele. – Összead bennünket, mielőtt földet érünk? – kérdezte kis idő múlva Byron. Artemisia összevonta a szemöldökét. – Megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy ő az igazgató, és egyben a hajó kapitánya és hogy itt nincsenek tirannok, de nem tudom, annyira össze van zavarodva – nem is emlékezted magára, Byron? Ha már eleget pihent, újra megpróbálom. <gül> ne félj, majd meggyőzzük. Ridzet zajos léptekkel tért vissza. Bárcsak meg volna még az utánfutónk, mondta. Itt annyi hely sincs, hogy az ember egy nagy levegőt vegyen. Négy órán belül megérkezdünk a ródiára. Nem sokára ugrunk. Tudom. És addig maradunk a ródián, amíg meg nem halunk. Nem mintha különösebben panaszkodnék, örülök, hogy élek. De valahogy ez az egész olyan hülyén ér véget. Nincs vége semminek, mondta halkan Byron. Ridzett, felnézett. Gondolja, hogy újra kezthetünk mindent? Nem, én nem hiszem. Maga talán, de én már nem. Túl öreg vagyok, és számomra már nem marad semmi. A Lingant is belekényszerítették a sorba, én pedig nem látom soha többé. Talán ez fájdalag jobban. Ott születtem, egész életemben ott éltem. Bárhol másút csak fél ember leszek. Maga fiatal, maga majd elfelejtje a Ne Az életben több is van, mint egy szülőbolygó, Tedor. Az elmúlt évszázadokban az volt a mi nagy bajunk, hogy ezt nem ismertük föl. Minden bolygó az otthonunk. Lehet, lehet. Ha lett volna egy lázadó világ, talán így lehetett volna. Van lázadó világ, Tedor? Ehhez most nincs kedven, Byron. Nem hazudom, létezik ilyen világ, és azt is tudom hol. Hetek óta tudnom kellene, és tudhatná bárki a csapatból. A tények mind adva voltak. Kopogtattak is az agyamon de addig a pillanatig, amíg ott a negyedik bolygón le nem ütöttük Jontit, nem tudtak behatolni. Emlékszik? Ott állt, és azt mondta, hogy az ő segítsége nélkül sohasem találjuk meg az ötödik bolygót. Emlékszik a szavaira? Pontosan? Nem. Én igen. Azt mondta, átlagosan egy-egy csillagra hetven köb fényév jut. A nélkülem vaktában indulnak el az esélyük, 250 kvadrillió az egyhez, hogy egy milliárd mérföldes körzeten belül elmennek bármelyik csillag mellett. Bármelyik csillag mellett. Azt hiszem, ez volt az a pillanat, amikor a tények behatoltak az agyamba. Éreztem, hogy kattam benne valami. Az én agyamban semmi sem kattant, mondta Rizzet. Mi lenne, ha valamivel részletesebben elmagyarázná a dolgot? Nem értem, mire gondolsz, Byron. Nem értitek, hogy itt pontosan azokról az esélyekről van szó, amelyeket Gilbredt valószínűleg elrontott? Emlékeztek a történetére? A meteor beléjük ütközött, eltérítette a hajóját az útjából, amely az ugrások végeztével valóban egy csillagrendszer belsejében találta magát. Ez valóban olyan hihetetlen, véletlen következtében fordulhatott csak elő, hogy tényleg nem érdemes elhinni. Ezek szerint tényleg őrült volt, aki mesélte, és nincs lázadó világ. Ha csak nincs olyan helyzet, amelyben kevésbé hihetetlen az, hogy egy hajó egy csillagrendszer belsejében érjen földet, márpedig ilyen helyzet igenis létezik. A körülményeknek van egy, és csak is egy sorozata, melynek hatására Gibraltarnek el kellett érkeznie egy rendszerbe. Elkerülhetetlenül. Mégpedig? Ugye emlékeztek az országfelelős magyarázatára. Gilbert hajóján a motorokat nem érte bántódás, tehát a hiperatomos lökések ereje, s így az ugrások hossza nem változott, csak az irányuk. Oly módon, hogy a csillagköd egy hihetetlenül hatalmas térségben elérte az öt csillag egyikét. Ez a magyarázat már az első látásra is nagyon valószínűtlennek tűnt. De mi a másik lehetőség? Az, hogy sem az erő, sem az irány nem változott. Valójában semmi okunk rá, hogy az útirány megváltoztatását feltételezzük. Nem indokolja semmi. És ha a hajó nyugodtan haladt tovább az eredeti útvonalán? Egy csillagrendszer felé tartott, és egy csillagrendszerbe érkezett meg. A feltételezett valószínűségek nem valósultak meg. De hát a csillagrendszer, amely felé tartott? A ródia csillagrendszere volt. Gilbred tehát a ródiára érkezett meg. Nehéz megérteni? Épp, mert annyira nyilvánvaló. De akkor a lázadó világ csak nálunk lehet? Ez lehetetlen. Miért volna lehetetlen? Ott van valahol a ródiai rendszerben. Kétféleképpen lehet valamit eldugni. Vagy olyan helyre teszi az ember, ahol senki sem találja meg, például a lófej csillagköt belsejébe, vagy oda teszi, ahol mindenki láthatja, tehát soha senkinek sem jutna eszébe, hogy ott keresse. Nézzük meg, mi történt Gilbrettel, miután fölletért a lázadó világon. Élve visszakerült a Ródiára. A saját elmélete szerint azért, hogy a tirannok ne keressék a hajót, amelyik veszedelmesen közel vihetné őket magához a világhoz. De akkor miért hagyták őt életben? Ha a hajó a halott Gilbrettel tér vissza, a célt ugyanúgy elérik, és még attól sem kellett volna tartaniuk, hogy Gilbrett beszélni fog, mint ahogy ez be is következett. Ez is csak akkor lesz érthető, ha feltételezzük, hogy a lázadó világ a ródiai rendszerben van. Gilbreth hírriad volt, és egy hírriad életét holmásútt tartották volna ennyire tiszteletben, mint a Ródián? Artemisia keze görcsösen összeszorult. Ha igaz, amit mondasz, Byron, akkor apa élete óriási veszélyben van. És volt húsz éven keresztül. De talán nem úgy, ahogy gondolod. Gilbret egyszer elmondta nekem, milyen nehéz volt megjátszania a dilettánst, a mi haszna frátert, de olyan élethűen, hogy a barátai között, sőt, még a magányában is ezt a szerepet alakítsa. Persze ő, a szegény ördög, önmaga dramaturgja nem tudta igazán élni a szerepet, és ha veled volt árta, mindjárt megmutatkozott az igazi ényje. Az országfelelős észre is vette. Ő még annak is szükségét látta, hogy meglehetősen rövid ismerettség után velem is megismertesse. De feltételezem, hogy ha nyomós ok van rá, az ember valóban megélhet egy ilyen életet. Élhet hazugságban, még a lányával szemben is. Inkább tudva őt egy szörnyű házasságban, mint kockára tenni egy életművet, amely a tirannok teljes bizalmát feltételezi. Inkább vállalja, hogy félig meddig bolondnak tartsák. Artemisia végre megtalálta a hangját. Nem gondolhatod komolyan, amit mondasz. Nincs más magyarázat árta. Több mint húsz éve ő az igazgató. Ez alatt a ródia szüntelenül erősödött, mert a tirannok, akik mellette biztonságban tudták magukat, szavatolták a területi épségét. Húsz éven keresztül szervezte a lázadást, és ők egyszer sem avatkoztak be, mert olyan nyilvánvaló volt az ártalmatlansága. Sejtésekre hagyatkozik Már pedig ez a fajta találgatás is van olyan veszélyes, mint azok, amikkel mi próbálkoztunk korábban. Ezek nem találgatások. Az utolsó beszélgetésünkkor elmondtam Jontinak, hogy az igazgató nem, csak is ő lehetett a záruló. Apám gyilkosa, mert az apám sohasem lett volna olyan bolond, hogy bármiféle gyanútkeltő információt rábízzon az igazgatóra. Csak az a baj és én ezt akkor is tudtam, hogy mégis pontosan ezt tette. Gilbert kihallgatta az apám és az igazgató közti beszélgetést, és ebből értesült Jonti szerepéről az összeesküvésben. Máshonnan nem tudhatta meg. Csak hogy a botnak két vége van. Azt hittük, az apám Jontinak dolgozik, és az igazgatónak próbál támogatókat szerezni. Miért nem képzelhető el ugyanígy, sőt, még inkább, hogy az igazgatónak dolgozott? Jonti szervezkedésén belül pedig az volt a szerep, hogy a lázadó világok ügynökeként próbálja megakadályozni az időnap előtti robbanást a Lingenen, hiszen tönkretehette tehette volna két évtized gondos előkészítő munkáját. Mit gondoltok, miért akartam mindenáron megmenteni Aratap hajóját, amikor Jirbrett rövidre zárta a motorokat? Nem magam miatt. Akkor eszembe sem jutott, hogy Aratap, most mindegy, hogy miért, szabadon fog engedni. Még csak nem is különösebben miattad volt árta, hanem azért, hogy megmentsem az igazgatót. Ő volt köztünk a fontos ember. Szegény Gilbert ezt nem értette meg. Ne haragudjon, de én ezt az egészet nem tudom elhinni. Ekkor megszólalt egy új hang. Pedig elhiheti, igaz. Az igazgató állt az ajtóban, szikáran, borús pillantással. A hang az övé volt, és mégsem teljesen az övé. Érdes, magabiztos csengésű hang volt. Artemisia odafutott hozzá. – Apa, Byron azt mondja! – Hallottam, mit mondott Byron. Lassú, gyengéd mozdulattal megcirógatta a lányhaját. Igazat mondott, még a házasságothoz is hozzájárultam volna. A lány zavartan ellépett tőle. – Olyan más a hangod nem úgy beszélsz, mintha… – Mintha nem is az apád volnék. Nem fog sokáig tartani Árta. Mihez megérkezünk a ródiára, ismét olyan leszek, ami ennek ismertél, és olyannak is kell elfogadnod engem. Rizzet csak bámult rá, s máskor piros posgás arca szürke lett, mint a haja. Byron visszafojtotta a lélegzetét. – Gyere ide, Byron! – szólt hírek. Volt idő, fiatalember, amikor hajlandó lettem volna feláldozni az életedet, mondta a kezét Byron vállára téve. Újból jöhet még ilyen idő. Amíg el nem érkezik egy bizonyos nap, nem tudlak megvédeni egyik őtöket sem. Nem lehetek más, mint ami ennek mindig is látszottam. Megértitek ezt? Bólintottak. Sajnos, folytatta hírek, az ügy már kárt szenvedett. Húsz évvel ezelőtt még nem voltam olyan eltökélt ebben a szerepben, mint amilyen ma vagyok. Meg kellett volna parancsolnom, hogy őjék meg Gilbrettet, de nem tudtam megtenni. És mert nem tettem meg, már a kiderült, hogy létezik egy lázadó világ, s annak én vagyok a vezére. – Csak mi tudunk róla? – mondta Byron. Hírre keserűen elmosolyodott. – Azért hiszed ezt, mert fiatal vagy? – Gondolod, hogy Aratab kevésbé intelligens nálad? Ő is ismeri azokat a tényeket, amelyek alapján kikövetkeztetted a lázadó világ helyét és vezérének kilétét, és hogy ő is tud úgy okoskodni, mint te. Csupán ő öregebb, ezért óvatosabb. Óriási a felelőssége, tehát biztosra kell mennie. Gondolod, hogy az érzelmei játszottak közre abban, hogy elengedett? Szerintem most is ugyanezért engedtek szabadon, mint egyszer, hogy tovább vezesd őket azon az úton, melyen végül eljutnak hozzám. Byron elsápadt. Ezek szerint el kell hagynom a ródiát? Nem, az végzetes lépés volna. Az igazin kívül nincs más ok rá, hogy elmenj. Ha mellettem maradsz, ők továbbra is bizonytalanságban lesznek. Hamarosan elkészülök a terveimmel. Még egy év talán, vagy már annyi sem kell. De igazgató, lehetnek tények, amelyekről esetleg nem tud? Itt van például a dokumentum. Amit az apád keresett? Igen. Az apád fiam nem tudott mindent, amit tudni lehetett. Nem biztonságos, ha van valaki, aki mindenről tud. Azt, hogy a dokumentum létezik, a könyvtáramban talált utalások alapján maga az öreg gazda fedezte fel. Ezt elismerem, és a javára írom. Fölismerte a jelentőségét. De ha megbeszélte volna velem a dolgot, elmondtam volna neki, hogy az már nincs a földön. Hát éppen erről van szó szír. Biztos vagyok benne, hogy a tirannoknál van. Természetesen nincs náluk. Nálam van. Már vagy húsz éve nálam van. Ebből született meg a lázadó világ, mert csak ennek a dokumentumnak a birtokában ismertem fel, hogy megtarthatjuk a győzelmeinket, ha egyszer kivívtuk őket. Akkor hát valami fegyverről van szó? A legerősebb fegyverről a világegyetemben. El fogja pusztítani a tiránokat. Elpusztít bennünket is, de megmenti a csillagköd királyságokat. Lehet, hogy nélküle is legyőznék a tiránokat, de ez a feudális zsarnokságot csak egy másikra cserélné fel, és ahogy mi a tirannok ellen, úgy ellenünk is összeesküvés szőnének. Nekünk ugyanúgy, mint nekik, a túlhaladott politikai rendszerek szemétdombján van a helyünk. A hanyatlás kora elérkezett hozzánk, ahogy elérkezett egyszer a földre is. Amikor újfajta kormányzásra van szükség, olyanra, amilyet még sohasem próbáltak a galaxisban, nem lesznek kánok, se országfelelősök, se igazgatók, se gazdák. Rizzet már nem tudta visszatartani a feltörő kiáltást. – Az űr nevére, hát akkor mi lesz? – Nép. – Nép? Hát azt meg hogy lehet kormányozni? Valakinek lennie kell, aki meghozza a döntéseket? – Van erre is mód. A birtokomban lévő fénymásolat ugyancsak egyetlen bolygó, egyetlen kis szeletével foglalkozik, de mindaz, ami benne áll, az egész galaxisra alkalmazni lehet. Az igazgató elmosolyodott. – Gyerünk, gyerekek, ezzel az erővel akár össze is adhatlak benneteket. Ez már nem sok kárt okozhat nekünk. Byron keze szorosan kulcsolódott a kezére, s a lány rámosolygott. Egy furcsa, belső rándulást éreztek, ami jelezte, hogy a könyörtelen elvégezte egyetlen, jól kiszámított ugrását. – Mielőtt elkezdené szír, mondaná nekem valamit az előbb említett fénymásolatról, hogy kielégüljön a kíváncsiságom, és a figyelmemet teljesen artára fordíthassam? – kérdezte Byron. – Jobb, ha engedsz neki, apa! Nem tudnék elviselni egy olyan vőlegényt, akinek másút jár az esze. – Kívülről tudom a szövegét. Hallgasd! És miközben a Rúdia napja felragyogott a képernyőn, Hírek kezdte felmondani azokat a szavakat, melyek sokkal-sokkal öregebbek voltak, mint egy kivételével bármelyik bolygó a galaxisban. Mi, az Egyesült Államok népe attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük az uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, Biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.